Eta gurekin tokion ditugun behiako bi kazetari ainara agratibel eta jakes goikoetxea euskal erritik agur bero bat bie, jongi zaudete... Bai, bai, hemen bai. txagaude. Ongi gira, bai. <laughs> Beraz, Joko Olimpikoak segitzerat joanak zirezte eh, Tokion, Mementoontan, eta baina egin uke jakin, eh, nola iragango diren aurtengo Joko hauek, jaz, etziren egin pandemiagatik, eta aukten egingo dira baina giro bere zian, eh, publikorik gabe, eta ezpanaiz oker Japoniak ere, Ez dut stein begi onez ikusten, eh, joko hauek. Eh, zuek segoretant zireste, eh, Euskal Herritik arat iritzieta nola pasatu dazuentzat? Ba, Euskal Herritik iritzi, aurrena pasatu behar izan genuen aireportuko kontrol sorta handi bat, paperrazko asko, asko eskatu sizkiguten, eh, listuaren eh, proba bat ere egin zitu itziguten, eh, atzemateko. Eta aireportuan lau ordu egin eta gero ja lortu genuen bertatik ateratzea eta e, autobus eta taksi ibilbide batean hotelera etortzea. Eta gero antolakuntzak ez du derrigortzen, baino praktikan ia derregorrezkoa da komunikabidontzako hiru eguneko itxialdi egitea bakoitzaren hotelean eta guk ostegunera arte, atzor arte. E, Egin genuen itxialdi hori, eta gaur lehenengo aldiz, ja kalera ateratzeko moduan eta olimpiar jokoak zuzenan jarraitzeko moduan geha. Mm -hmm. Akreditazioak eta zailak lortzeko edo aski-reski gaur egingo duzuela guzi hori? E, ez, bueno, gukia e, hau bideratu genuen, e, ba, urreko olimpia... Bueno, e, iaz egitekoak ziren olimpiar jokoa begira beraz... E, akreditazio horrek jarraipena izan du aurten gorako, eta, eta bueno, ba, Espainiako Olimpiar batzordearen e, bidez egin genuen eskaria, azken Olimpiar jokoetan berriak egin oidun moduan, eta, eta horixe, horixe izan da, e, aeroportura iritsi ginean e, validatu egin ziguten, balioztatu eta, eta eskuetan dugu. Ba, dintzatuak dira, ez, joko olympiko hauek pandemiagatik uh -huh. oso bereziak izango dira. Ez dakit nola, ze temperaturasen ditzen duzuen e, Tokion? Ba, egia esan, e, azken egunetan, e, bueno, jakesek e, atzo berrian argitaratutako artikuloan jasotzen e, zuen moduan kasuak desente igo dirak, e, olympiar e, irian ere sartu da sartu da pandemia, eta eta beraz, ba, hemen jendea ikuskizun, ikuskizun da, goztaiak ez? Bai, e, nik hartzei joten ditzura da, temperaturas oso oso beroa da, hogeita e, margradu tigorako e, giroa egiten du hemen Tokion, baina iruitzizait, giro jokoak, olimpiaz jokoak, e, nahiko hotzak izango biala. Ba, alde batetik, jenderik ezingo dalako egon, e, ekitaldiak ikusten, Eta eraberean, ba, kazetariok eta Olimpialpokoetan gauden bestelako parte hartzaileok, ba, gure mugimenduak eta oso mugatuta ditugulako, beti ere ibili behar egune ofizialetan, ezin dugu harremanik izan kirolari ditugun harremanak bastante mugatuak dira, ezin dugu herritarrekin, japoniarrekin harreman zuzenik izan eta ordun alde hortatik nikuztet eh neiko otsak izango bidala eta kirolarien artean ere ba beti aipatu izana ba, ez ba olimpiar ba, irian kirolarien arteko harreman hori ez kirol guztietako atletak eta elkarrekin agotea eta beti izan dela berezia eta oraingoan ez da ez talakorik da izango. Mm -hmm. Eh, eh aintzuzen ostegununtan eh, jakinda Ginear Republikak eh, ba ezuela parte hartuko, eh, joko olimpiko hauetan senditzen da, eh, mundu mailako estatu batzuetarik, ez dakit, uzkur direla piskat beldurra, eh, sentitzen da zer gerta daiteken joko olimpiko hauetan. Bai, eta eh, ez Ginear Errepublika bakarrik, eh Mundun mailako Kirolari eta izarraundiek ere egunko egin diote Olimpiar jokoetara etortzari. Eta hor, adibide nabarmen bat izan daitezke, tenisean adibidez, mm -hmm. ba, Roger Federer eta Rafael Nadalen moduko ba, tesni izlari batzuk uko egin dioten mm -hmm. etortzeari, e, Novak Joko bitsek ere zalantzak izan ditu. E, beste batzuk esu dira, e, adibidez e, edoskitzeko Umea izan da ez dietelako diotel, Umea ekartzen eta alde ordatik e, muga handiak dira eta ba, kilolari batzuk esan ba, duke baldintza guetan ba, ez merezi merezik honen mm, Japoniak mm. ere, asage, eh, nahiko zituzten gibelatu beste behin ere? Bai, eh, azkenean beraiek ere ba, arrisku bat bezala ikusten dute egoera, ez? E, egia da, ba, ba, bueno, hemen eh, alarma egoera ezarrita dagoela, hartu dituztela neurriak, baino baino beste behin esan daiteke, ba, bestelako interesak gailendu gailendu direla, ez? Eta azkenean bat diru diru asko dago jokoan eta eta aurrera egite ara bakitu dute. Mhm. Mm Ikusiko, eh, nola iragango diren, Joko Olimpikoek zapore berezia izango dute, ikusmin min hori segur. E, euskal Kirolariak gurutzatu izan dituzue, edo, edo ez, uste dut ogoi tamar bat direla, eh, euskal egitik Joko Olimpikoa huetan parte hartuko dutenak? E, beraiekin hitz e, egiteko aukera izan dugu, baina oraindik aurrez aurrez ez, ez kara, bueno, bai izan ginen Euskal Herrian, haietako eh, batzuekin, baina hemen oraindik ez bai txialdian gaudelako eta ba, bi hartik aurrera hori izango da egingo duguna li nina, ez? Zalik, eh, aien gandik gertu, gertu egoitean, zaintasunak eta egoerak eh, baldintzatuta, baina, baina hori izango da erronka. Hmm. Do... Bai, horre, kontutan, kontutan hartu behar da... E, Kirolariak etorri diraala tokiora kasu askotan ba, lau edo gost urteko prestakuntza eta gero ba, aldan emaitza onena lortzea, eta orgun saite nahi dira alhal arrisku guztiak eta kasu horretan ba, kazetari batekin aurrez za ba, arriskutsua bada, Orun saiatzen direna da, Bai, ingertu gertukoekin bakarrik harremanak izatea, ba arrisku hoiek gutxitzarren. Ordun horrek kazetarion lana, ba dezente seiltzen du. Prentzaurrekoak ere telematikoak e, izango dira e, gehientsuenak eta eta beraz ba horrek ere sailduko du guztia. Zuen lana ez da erisha izango beraz, eh. <girrisa> Ez, ez. ez beste olimpiar joko e batzuk egin alderatuta, nun kazetarien eta kirolarien harremana, ba, nahiko naturala eta zuzena zen bahuetan ba, ez. eta kirolari batekin aurrez aur egon na izanezki. egin behar da e, olilinpiarririan e, lekua erreserbatu behar da eta ittordoa jaritakoan ba, antollatzaile abisua eman, eta erre zerratzen dute leku bat, ba, kirolariakin egon alizateko. Um. Ne, segurtasun neurri guztiak aintzatak. Beste olimpiar joko batzuetan, ba, zuzenean sartzen zian, eta aukerazen nuen, kasetariek ere aukerazuten, ba, herrialde ezberdinetako kirolariekin egoteko eta topatzeko disiplina ezberdinetan lehiatzen dutenekin, eta istorioak eta irportagileta kolorea ematen dieten testigantzak aurkitzeko eta gaur egun hori ba, guretzat iaia ezineskoa. Bai, eta gero lekuan lekuko, ba, bueno, kultura, errealitatea ba azaltzen erealegina egiten zen aurreko olimpiar jokoetan eta hori ere ba zaia izango da, es Japonia bai da ba oso kultura eta eta herrialde berezia, baina baina mugak izango ditugu ba, hori ere kontatzeko. Hmm. Zohotzak dira, eh, Japoniarak eh, segurtasun mailan eta oso arau zorrotzak aplikatzen dituzte. Bai, bueno, e, eh, da Japoniara etorri geana eta bai izan behar du, ba, mundu guztiak eramaten dula maskara soinean, eh, zebrabidea gurutzatzen semaforo agorrian dagoenean, gauza asko ohikoa Euskal Herrian eta bai ikusi duguna da ba, jendeak ne, neurriak e, errespetatzen dituela horregatik e, niku blertzen dut behiek e, olimpiar jokoen aitzakian tokiora etorri garenok, atzerritarrok, ba, mehatxu biseare ikustea zeren hartu gara da ba, guztira laro gitar marmila garela ba, atletak amaika mila bosteun edo buelta hortan eta e, gainerako ba ordezkaritzateko kidea kazetariak eta bar ba 80.000tik gora edo horren mm. ba, da bertakoak alarma bada egoera batean egonda ba inbestat herritar Ba, zalantzak, kezka, eta kasu bat baita aserrea ere, ere. Bistan dena, ulehkariak. E, bukatzeko, Euskal Kirolariak aipatu ditugu ditugulean, ez dakit, domina, xantzarik baduten, aiekin hitz egiteko aukera izan baitu zuen, zein erronkarekin doazten ara? Tira, e, beti esaten, nahez, erronka ondia direla olimpiar jokoak, eta, eta ona iristeak bakarrik sekulako meritua duela, e, aurreko olimpiar jokoetan rion, domina bat eh, lortu zen, maialen txorrautek lortutakoa, eta oraingoan ere piraguismoan, eta oraingoan ere piraguismoa izan daiteke ba, aukerageien dituen kirola, ezta hor iru, iru lehiatuko dira iru kirolari, inigo pena maialen txorrautetan der elosegi, eta lehenengo biek dituzte aukera aukerageien, baita ere eh, Jon Ramek eh, golfean aukerak izan ditzake, Eta ez dugu astu behar ere, iparraldeko bi, bi kirolari zango ditugula, surfean Pauline ado arituko da, eta belan Kevin Peponet. Ea, urbiletik zainduko ditugu, ta zuen artikuluak ere irakurriko, gauontan irekitzen dira e, Joko Olimpikoak, normalean e, ikusgarri ondia izaten da, han izango zarete? Bai, e, nero ni jungo naiz irekira ekital dira, e, gombidapen sistema bat antolatu dute, Eskaera kazetalion eskaera asko jasotzen dituzten e, ekitaldietarako eta gisa ezan ezagitz e itsurako ekitaldia izangoan ba? ze normalen ireki ekitaldia baizaten da festagirioko ekitaldi bat herrialdearen kultura erakusten den ekitaldi bat baino gaur e, artikuloan idatzi eten bezala, itxura du Zerztagiroko ekitaldi bat izan beharrean, ba igual, illetakutxuko ekitali bat izan daitekela, ba jenderi gabe eta, eta ospakizu nina. Mil esker eta beku daia hon, eh? baldintzak ez dira erresak zuentzat zat, suerte hon eta ongi pasa alden einean, eh? joko olimpiko hauetan. Hori da, sa saiatuko gara, ba, Ba bertara Euskal Herrira hemen gertatzen denaren berri ematen. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Mille esker biei.